Arriba una vegada més al disc amb Rafel Corbí, una proposta en la qual us acostem les cançons interpretades per un artista que nosaltres seleccionem, però en el qual li demanem, eh, amb aquest artista que ens en parli, que ens en faci cinc cèntims, quans dongui alguna impressió sobre cada una de les cançons que canta amb el seu disc. Això és el que hem fet amb aquesta cantant garrotxina que ens acompanya durant uns quants programes amb les cançons del seu àlbum L'Altra Cara de la Venera. Ella és la Clara Bonfill, i avui to Toca el pastor i la sirena. Vegem què és el que ens anà dir ella d'aquesta cançó. L'altra cara de la sardana de l'Empordà, que no està al disc, però sí que la interprettem en directe quan fem l'espectacle, de l'altra cara de la maneraera, és el pastor i la sirena. Perquè, perdoneu-me. El moment en què es van conèixer aquest pastor i aquesta sirena que van plantar la cabanya al mig de la plana de l'Empordà havia de ser un moment, memorable, havia de ser jo m'ho vaig plantejar com, com, com una trobada divertida no? d'una nit de farra d'un pastor que es troba amb una sirena i evidentment hi ha marro i passen coses, la música és de Marc Mas i és una jota eh? perquè una de les coses que fem també en aquest treball és abordar tots els gèneres musicals de la cançó de taverna i aquí teniu la jota del pastor i la sirena S'assemblen a mi El tipus És de la seu mare I mira que M'hi vaig ben fer Aquella nit la plana Caso la plana I jo que em creia que havia vist que s'ofegava, no em neve què em va passar? Devia ser el ron que em cremava, només sé cares som cinc i que he hagut de canviar de casa. Ai, pastoret, a cap aquí, ai, sireneta, no que por, ai, pastoret, digue'm que sí, ai, sireneta, que em torno a esbot, ja ara tinc tres barrecs amb escates i el meu sogres és posi... tipus tots tenen el meu la cara és la del seu pare jo no sé pas què em va passar aquella nit la plana casso'm la plana g confondre amb un vell de tenir tant, tant que aquell bot i aquells crits de lleó marí quan em les onades sí que em vaig ser di quan se m'endum cap a la plana A pastoret vin cap aquí Aix sireneta no que tinc por A pastoret Digue'm que sí aix sireneta que em tornes boig ara dormo amb aquest de vaca vis M'agrada molt com la Clara Bonfill agafa aquestes cançons i ens explica l'altra història, l'abans o el després de la història que tots coneixem. La sardana de l'Empordà, què va passar després amb la mort del pastor i la sirena, la que vam d'escoltar, el disc, amb les seves pròpies paraules, les de la cantant Clara Bonfill. Així hem escoltat una de les propostes musicals que ens arriba d'aquest disc i que permetem, doncs, anar-vos acostant amb les pròpies cançons, amb les pròpies paraules dels protagonistes. Així. Això és el disc.